І Іван на коротку мить побачив колишнього Якова, товариського і жартівливого. Проте отець упору пору спам'ятався, що жартувати з приводу богослів'я не гоже набрав поважного вигляду, і кинута ним фривольна фраза набрала напутнього сенсу. Яків стулив долоні немов до молитви і показав на панну, що сиділа в кутку біля дзеркала і вагалася підводитись, чи ні. Вона мала приємний, хоч і надто скромний вигляд. Гладко зачасене темне волосся, прикриваючи вуха, закручене було на потилиці у вузол, як у поважних пань. Чорна сукня спадала до стіп, стоячий комірець кісне, як у черниці, обводив шию. Довгі рукави сукні защіпалися біля зап'ясть. Панна намагалася якнайстаранніше приховати своє тіло, засвідчуючи цим жіночу недоступність. Отець Головацький запропонував познайомитись. Пана густо почервоніла і незграбно подала Іванові руку. Амалія Пекарська. Я вас знаю з розповідей вуйка, велика честь для мене познайомитися з вами. Дівчина ніби наперед запам'ятала, що має говорити при знайомствах, і тепер завчено продекламувала. Вагелевич порівняв її з тією, яку називав Юлією. Та літала по -під небесами відьомськими дорогами і була невловима, чарівна, жагуча й безсоромна. Ця ж трималася землі. Напевне, мріяла про мужа та наперед мліла від сорому, лише подумавши про подружні ложе. Такі жінки бояться кохання, проте прагнуть материнства. Вони народжують дітей, пишаються ними і водночас їх соромляться, усвідомлюючи, що всі знають, в який спосіб діти з'являються на світ. Досі Іван не завважував, що жінки полярно розділяються на тих, які покликані створювати сім'ї, і тих, які дарують кохання, беручи собі навзамін за подарунок не чоловіків, а порожнечу, котра після них залишається. А чи поєднується в жінок хоч зрідка палка любов і сімейними клопотами? Чи шал справжнього кохання сумісний лише з гріхом? Це моя племінниця, доня моєї сестри, що замужем за отцем пекарським у Друговижі, біля Миколаєва заговорив пан Верещинський, щоб розвіяти зніяковіння, яке запало між Іваном і Амалією. Влітку перебуває у мене в Коломиї, і ми разом вибираємося деколи на недалекі прогулянки. На огляди не возить, подумав Вогилевич. І добре робить. Пан наш давно на виданні. Перша молодість в неї вже відсвітає, а шкода, бо з вигляду видно, що надається на люблячу матір, вірну дружину, господарну й мость. У цю мить несподівано і навально вдерлася в мозок думка, що Амалія – його доля, сам Господь посилає її. І від бажання і страху серце в грудях запалося так глибоко, що навіть стуку то не було чутно. Думка, що мусить одружитися, ходила за ним на зерці віддавна. Знав, як цього не зробить, зостанеться вічним жебраком. Найкращий майбутнє світиться йому хіба що на службі домашнього вчителя в панських маєтках. Треба скористатися із дячної нагоди – Бо ж за рік два панна Амалія постаріє, а краще й він не знайде. До світлиці увійшла їм ось Марія, привіталася і запросила гостей на вечерю. Іван поклонився Амалії, подав їй руку, і вони обоє рушили в парі до їдальні, ніби між ними про все вже домовлено. За рік у них народиться перша дитина, за кілька років ще двоє. Вагелевич переходитиме з одного місця праці на інше, тяжко гаруватиме, щоб годувати сім'ю, він увесь посвятиться своїй родині і буде вічно дивуватися, що одружившись без любові, знайшов сімейний затишок. Але чи то кохання, бо коли так, то як називається тоді те, що супроводжували його крізь усе життя? Пролітала ж у його небі зеленокоса літавиця, перевтілюючись у жінку. запалювала в душі гутний вогонь. Він згоряв на тому, і втузі за ним, і витломачити собі не міг до самої смерті. Що таке любов? Від Бога? Чи від сатани дарунок? А коли є різні любові, то яка від Господа, а яка від диявола? Відмовивши за столом за трапезну молитву, Оловацький мовив «Мир вам, браття!» І вельми здивувався Іван, що приятель цитує перший рядок із вірша Гушалевича. Той вірнопідданський гапсуцькому тронові вірш, покладений на музику композитором Рудковським, встиг уже стати Галицько-руським гімном. Мелодія була лінива, мов хід робочих волів, то був гімн рабів, назвавши примирених із своєю долею. Його співали семінаристи перед початком занять і попи на престольних празниках. Вагилевич ненавидів те в покорене скигління, і думав, слухаючи, чому ж не співають пісень на слова Шашкевича, хоча б ці. Вспоминаємо, браття, милі, може спомин, спосіб дасть воскресити в новій силі руську славу, руську власть? Чи то зарано вийшов Маркіяний своїм словом до народу? Чи не потрібні рутенцям ні власть, ні сила? Давно не бачив Іван Маркіянового двійника, вже й призабув про нього. А ось Докотилося його скалічене слово аж до Микитинець. І знову спалахнуло в душі Вагелевича ненависть до плагіатора. Таки зайняв Гушалевич Маркіянове місце між Іваном і Яковом, уліз знахабно у те провалі, яке розділило давніх побратинів. Головацький вимовив ті слова як благословення, підніс келих з Вишнівкою власного виробу і почав виголошувати похвалене слово панові Верещинському –